بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارون منقب صفاتي لازموا غير متضادوا كي صفيروا قلقوا لوليو نن دریم صفات د شغیته ویلکیږي صفات د لین لین دا نرمیتوي مطلب دا چې په کوم حروف کې یا حروف باندې نرمه دا کی دا صفات په واو کې ده خکلا چ واو ساکنه مخکته فتحې لک خوف یا یا ساکنه مخکته فتحې لک صیف په دې کې دا صفات د لین ورو په نرمۍ ادا کوي خاو فين او اي فين خدي بل صفه د انحراف انحراف ولکېږي ميلانته معناه د خپل مخرجنه یو حرف ميلانو کې بل مخرج ته دا صفت په لام او پر را کې په لام کې د جبي سو کې ته ميلان کیږي کی لام کې کی د ادناه حافې نه مخرج شوروشه شو د جبي سو کې ته ميلان وشي نو دیتا ان خلاف وې سلام ا لام نو ضاحک ته چې مخامخ کمه هیڅ ده د جبي دا غزه نشورو شو د جبي د سوکې پورې یکي ميلان وشي بیا د دې سرب الحرف د را پر راکی ميلان کیږي یو مخرج د لام ته زګن زديدي او بل سره او بل دجب جبې شاته د ر ر نو چون کې دي د شام بره لګي نو طرف ته جبه اوري نذک دي ته وي د حروف د حروف منحرفه یعنی بسيفه د انحراف دا پا لام او پا راکے دے بل دے تکریر تکریر معنی او شے مکررول بار بار اداکول تا صفت صرف پا راکے دے کولا کالا چی بھونگا را اداکا را را نو سا تکریر دے دا په بدری کسما ده یو د تکریری حقیقی اپرا کنیشتا چیزو سوام الرحمن الر مکرروم دا غلط ته دویم دا تکریر بلکل کول او وحمن و وحیم نم دا دا مشابهت د تکریر چراکه بدا سی لکه وائبریشن غنتی واس پیدا کې حقیقتاً بنوې او مشابهت به وې د سر او او الرحمن الرحيم اذا تکرير وې او دا تکریر پیدا کیږم د دینه چیکله تا را ادا کول نو جبه بره ولګی دا نتیجه به په ایمان سکنره سوری کی هوا روزی مغازل تنگ یو هوا تيزه سر روزی د دوی جنا جب پدې جبک یو لرزه پیدا شي دې د تکرير وې بل د تفشې دا صرف پشین شین کې ده تفشې اواز خورېدل پدې ټوله غلنکه اواز خور شي وره اش اش اش دا زی فتر په شین کې ده بل د خفا خفا سته وی لیکيږي خفا پټوالي ته وای او د دې صفت مطلب دا ده چې بعضي حروفو کې کی پټواله کیږي نو تم مکوا نو د خفا د صفت مقصد څه ده چې دا پټواله بنکه څلو حروف د ژباغي کې اکثر आवाज د خلکو نه پټيږي ما وټاو به کې یو ده حروف مد الف مد واو مد يا مد خلق په دې کې اکثر سوखी کمې پکېو کی مثلا تاسو یې نوحي هادي تاسو نوحي ها نوحي ها کل نوحي چوګدنه کلکامې دنه بکاله پټ دی کل نو دې صفات کې دا وې چې داسې مکا وا او نو اکسر خلق ها نو اکثر خلک ها پټ کی کمزور حرف دی نسنګوي الحمدلله رب العالمین الحمدلله لای ها ختمو الحمدلله دای اونوي اکثر په ټیګي دخل کو د دیو جنا په تجوید کې چې کلا حروف مدو کې دا نقصان کې دغه خلک په ټای او په ها کې نقاریانو سره چالو کو قاریانو به وای د حروف مدو کې بشابې مت کوي نو ور بګې مد راوستو اے الف د پټولو الف مد ولل الله الین چا وای د رې الف مدو کې یا ای مدد دی پټولو نستعين سم مد درل بکرا وستو چپټه نکی وو او دی پټولو قانون يؤمنون مد درل را وستو چې ټکو پټه خورهږي سم مد درته بکرا ولو چې دی پټول و انوم تی روک دا مدونو کې بیا راځي چې مدونه به څنګه کو وکلا به وکدو کله نه او ها جکره په دې دنه پدی کې مو سه لوکا صلی لسو اڅرا صلی دې ته وي تاسو اکثر ګوري په دې قران کې په دې ها باندې سره غلي کړي زیر راغلی یا الټا پېشي پې او د استرامشي الف صغیره یا صغیره یا صغیره یا واو صغیره مثلا له الټا پېشته بهي کړې زیر د پیپ هابانه نو ګره دا وګ دیګي اصل کېو لاهو به نچکل د دې خطر او چټت بدا ها پټکی نو کاریا نو شب سل لپکو ک معنا واز غتکا لاهو به چې پټ نشی درنه بل استفاد د استطاله استطاله دې ته لیکيګي وګ دا په ضړت کې د سره فوجواله مطلب په مخرج کې ګوره دا ضواد نه ده کدی مخرج کم ده تاسو ته معلوم ده در په پنجغا خونه غس تر په نو خنځي ختر بدی اورو جوړو سره چې کله د جبې حافه ولګینو د نه ضاده داکیږي نو مخرج یوګد شو استطالت پکې رالو ته نو چې استطالت مانوږه دوه مخرج او غد ده د دیو جناب. دا صفت صرف پسکيده بیا څوک یې استطالت په आवाज کړي ده څوک په مخرج کړي په ضغات کې نیوږه دواله صحیح خبر ده هغه په مخرج کې ده په ضغات کې د صفت صرف ضغات کيده صفت د استطالته بلد غنہ نو د غنه مخک بیان درته شو دا غنہ دام یو صفته چې بنون او ميم کې چون کې دا صفات لازمه دي نو دلته هغه غنہ مراد د یصفت لازمه دي غره غنہ تاسو ته ویلیو چې غنہ په دوه قسمه ده یو غنہ انیدا بل غنه زمانیدا غُنّه آن دی لهیچ بغیر د قصد او د ارادې نه ادا شي دا په هر نوم مم کې ادا کیږي لکه توس ان ام په غُنّه ده او یو نا دا او ده د میم مثال وزنه وا ما د ده خلګه ده دا صفته لازمه ده دا, دا حرف له جدا نه دا په نونو ميم هر وخت کې او هر چا غون نه چې غونې زماني دا جداغي مقدار یو الف ته تقریبا ان عما دغه غنچه کومه دا دا صفته عارضه ده دا کلهي حرف کې وکلمي غره مشدد کشته نو چې متحرک کی شت به نه بیا نشته هر حال غونه صفته لازمای کلو کله صفته عارضی صفته لازمه شو غونه عانيده عارضه څه دنا علاوه کمي نو غونه عاني نو بحث معنی غو زهنه دا خبره او ته چې غونه بحث مونږه کړو تاسو تا او گنا و با هر حال ستاسو کتی قایده کی دو غنی بیان را روان دی با انتی صفحہ کی آغاز ایک انتی صفحہ کی دا سالورم او پینزم دا غنی آنی دی الساکن المظهر المتحرک و المخفف کمی مخبی بی پویکر دی بی بیا یو گورا یو کنی دو غنی آم بل بحث براشد دلته او تاسو په بيابو شي هرحال حال سره مخارج دا صفات تقریبا احتتان تور رسیدل اوس په تاسو سکوي نو اوس غوړا دا کوم صفات چې مونږ غوې کنا دا لازمه لاندې لیکلي درته به اعتبار القوه والضعف صفات خطا سوې چې باز به کې لازمه دي او بازی متضادد دی بازی غیر متضادد دی اوز دغا صفات لازمہ که متضادد او که غیر متضادد دی پدری کسمه دی بازی پکی قویی دی بازی متوسط دی بازی دعیف دی صفات قویی کم صفات تی لی کلی دی در دا جہر شدت اطباق استحلاق القلص وفیر انحراف تفشیست طالت تکریر غنہ صفات متوسط کم دی توسط ازلاق اسمات صفات الضعی فکم دی هم سر خوات استفالاً فتاح لین خفالی کلی دی حاجی بیا گورا حروف ہو بیان برستو کو چلا حروف کلمہ بانی کلمہ آنی دا آگی خبر بیا کو خو با دست اوکی یه نقشه تراشه نمبر صفحه که با خمو پیجان دل چه صفات بعضی قوی دی مضبوط صفات بعضی متوسط دی درمیانه صفات او بعض دویفتی کمزوری صفات سمرا چه صفت کمزوری ندوم را حرفم بیا کمزور جکم حرف که صفاتی اگه صفت قوی حرفم قوی از گو رای دا حروف ندی لا يوجد ذلك اللي بدولة سماسة بحكي باعتبار القوة والضعف دا حروف جمونغا أقول بازي حروف قوي بعض ضعيف دي مزبوط دي بازي كمزور دي حروف قينزك اسمونا دي بازي حروف دي أقوى لكذا سرف طادا بازي حروف دي قوية لكم حروف دي باجيم دا الراس واد ضاقا بعض حروف دی متوسطه درمیانه غین لام میم نون حمزه حروف دي ضعیفه الف تا خ ضال ز سین ش عین کاف واو دا واو بهکه متحرکی حرکت پر اغلی که مدای یعنی واو مد او که لینای واوی لین او یام که متحرکی که مدای که لینای پین زم اضعف حروف چې بلکل کمزوری ف ح ف ح وزغرا دا غو تاسو او پی چې دا حرف اقواد لغه مستس بار دګری ورنه دا په کار د کتاب تاسو په خپل رایسته وزغرا اقوا حروف کومتویله کی دا کوم غدا و چې اقوا پټول حروف کی طاعه اقوا ویسفه چې طول صفات فکی قوی دین او هغه چې کم دی هغه حرف به اقوای وشي و حلقة ضعيف و قوي دا اغا حروف دي قوية اكثر معلقة قوي صفت دومة أو كم معلقة ضعيف دي متوسط دا اغا حروف دي ان نم معلقة قوي صفت دومة دي نم دعيف و ضعيف دا اغا حروف دي ش صفات ضعيفة بك رير دي قوية بك كم دي او ضعف اغا دي طول بك صفات سدي یعنی یاو صفتا بکی قوی نشتا بلکه زعیف تی بکیتو دا اضعف شل اس پده نقشا کی گورا اول مولکلی صفات قویی اول حروف لگلی شبی علیب باتاتا الاخره بیا مولکلی صفات قویی جا هر شدت اتباق استعلاقا غلص افیر انحراب تفشی استطالت تکریر غناء دا قویی صفات شل بیا مولکلی متوسطا تو صوت از لا قسمات بيا موليكه ضعيفه حمص رقوه استفعال انفتاح لنخف وذكر الف ده نو کپا الف کي په دي صفات قويه او کي کم صفاتي نو هغه په پنسل باندې هغه خانه ډکه کا ورته بالغ کي سي دی نو جهر ده پكي جهر به په پنسل باندې خانه ورډه کا کي بیا چې پكي متو ستو کي کم صفاتي هغه کي په خانه ډکه کي بیا ضعيفو کي په خانه রাখি بیا بو څ کوم صفات پکې زیات دي نو کټول پکې قوي صفات او نو ګور اخر کې مليکلی حکم دلته بولي کې دا حرف صدق اقوا او کنا قوي قوی نو قوي بولي کې کوم متوسطه متوسط ک ضعيف و ضعيف کا ضعف په دې طریقې باندې نښتا سو ډکه وي او صل الله تعالی نو خير خلقه محمدنا علي او